Колись, але тоді ми мусили жити у запропонованих умовах, а вони були страшніші за найстрашніший сон. Та у цьому сні ми мусили жити, адже життя одне. Словом, я зареєструвався в тому комбіді, мешкав разом з багатьма іншими членами комуни у своїй колишній спальні, спав разом з іншими, покотом на підлозі, утупившись очима в стелю з облупленою і обстріляною ліпниною. Без носі янголи і сліпі купідони не впізнавали мене. Здавалося, що я просто заблукав у часі. І треба лише перетерпіти, перечекати, доки зійде туман, а разом з ним зникнуть ці всі продзагони, продрозверстки, комбіди, та інша диявольщина, налаштована на руйнацію. Одного разу мене послали на хутір, той самий, із якого була та дівчинка. Марія. Я знову побачив її. Вона була вже доросла, але я опізнав її одразу. І вона опізнала мене. Ми пішли одне одному на зустріч, так, ніби я щойно повернувся із того краю лісу. А вона просто швидко виросла. Ми продовжили перервану тоді розмову без жодних здивувань. «Ну і як там у світі?» – з посмішкою запитала вона. У цю мить я відчув, що лищата, у яких перебувала моя грудна клітка, послабили свій тиск, і у неї входить повітря, запах якого здався мені таким свіжим і густим, як аромат першого травневого меду. Завтра сюди прийде продзагін, сказав я. Так відбулася наша остаточна зустріч. Ми почали жити так, як уміли, не тут. На човнах і в палацах на вершинах гір і у садах, в усіх можливих і неможливих часах та вимірах. У Зальцбургу обідали з Моцартом, у Руані рятували Жанну Дарк, в Африці полювали на тигрів, ловили рибу на березі Тихого океану і щоночі спостерігали, як небесні світила збираються у хорали, щоб проспівати для нас свою осанну. Ми жили так тисячі років. Я шкодував лише про одне, що мої десять років із цієї тисячі не належали їй, що я утік на той кінець лісу, не розуміючи, що найголовніше давно вже зустрів на своєму шляху саме тут у себе під носом. Якби... Якби знати, я б подарував їй десять років реального щастя у вигляді тарілки з курячим бульйоном і шматком білого хліба, про який ми забороняли собі говорити. Вона танула у мене на очах, і хоча від того ставала все красивішою, я не міг цього допустити. Я знав, що десь у стінах маєтку має бути золото, Ретельно ховаючи від інших свої наміри, я планомірно обстукував кожен міліметр свого колишнього помешкання. І одного разу натрапив на глухий звук, що линув від давно вмерлого каміна. У мене з'явилася мета дістати нам документи і виїхати звідси. Адже на дорогах все частіше. Зустрічалися тіла померлих від голоду, а більшість сільських хат стояли порожніми. Від них пахло свіжою смертю. Я сказав, що повернусь якнайшвидше, і однієї ночі пішов до міста, щоб виміняти дорогоцінності на важливі для нашої втечі папери. Золото могло робити чудеса. Але мені це тільки здавалося. Я здобув Лише один кусень хліба. Повертався, не знаючи, як поглянув у її сині очі.